Jóval, lapozd velem a Mózes első könyvének a negyedik fejezetéhez. De megtörtént az ember bukása, azt láttuk a harmadik fejezetben, és nagyon röviden, tömören összefoglalva a harmadik fejezetet, hogy megtörténik a bukás, de Isten az végtelen hatalmas irgalma és kegyelme miatt. Látjuk, hogy felöltözteti a bukott embert. Isten gondoskodott arról, hogy eltakarja az embernek a mezittelenségét. Gondoskodott az ő kényelmetlen helyzetéről. Egy, egy olyan ruhát adott nekik, ami elégséges, ami kényelmes nem az a fügefa levél, tessék kimenni a Barnabásékhoz, ha szóval kimentek, van fügefájuk, éppen voltam ki a múlt hét szombaton, és á, tényleg meg is tapintottam, tök jó volt, mert előtte pont tanítottam róla. Szóval ugye ez a fügefa levél, ez, ez egy kényelmetlen szúrós rucika, de az Isten adott Ádámnak és Évának egy, egy olyan ruhát, ami elégséges és kényelmes. Ami arról tanít minket, hogy, hogy Isten gondoskodik egy áldozatról, gondoskodott számunkra, és egy olyan ruházatról, ami befedi a mi ami a mi bűneinket. És maga ez Jézus Krisztus áldozata. És ugye ez már kényelmes, ezt teljesen ebbe beleburkolózhatunk, ez teljesen befed minket, ez teljesen megvéd minket. De ezt csak Isten tudja adni ezt ma is látni majd, hogy, hogy ez hogy az ember képtelen uh, gondoskodni az ő megszentelődéséről, az ő megtisztulásáról. Ezt csak Isten tudja adni, csak Isten áldozata elégséges. És aztán azt is láttuk, hogy Isten kiűzi az embert az Édenből. Jó ott voltak a kérubok, Uuuh. ott voltak a 10-es pallosokkal, lézerkarkos, mert erről egy emberek. De azt is látjuk, hogy nem azért üzte ki Isten az embert, és ez nekem annyira tetszik, hogy írtam le egy kis összefoglalat, ez megint úgy, úgy megérintett, hogy olyan bátorító volt, hogy ugye úgy látszik, mint ha Isten nagyon szigorú lenne, vagy ilyen kegyetlen, hogy kiteszi őket a kertből, de nem, ugye azért teszi őket ki akár, hogy ne tudjanak enni az élet fájáról, mert ha ennének, akkor örökké az ember, de örökké megmaradna a bűnbe is. És Isten ezt nem akarja. És ez látod Istennek a szíve, hogy ő nem akarja, hogy mi örökké a bűnbe maradjunk. Szép vagy. <gül> nem, szóval Isten nem akarja, hogy... Jó, a fiúk, mit tudom én... Csöndnek a gépükkel, álljunk meg, tükörbe nézik magunkat a Biblióra. Ennyi, tessék, nem vagyunk egyformák. Tehát Isten nem akarja, hogy a bűnben maradjunk. És látod ezt, hogy Isten mennyire, mennyire szeret minket, mennyire, mennyire akarja, hogy mi kiöljünk, és hogy látod, mennyire fontos az, hogy, hogy a bűn tönkretesz hogy a bűn tönkreteszi az életünket. A bűn elválaszt Istentől. A bűn zsóldja halál, a bűnnek a, a gyümölcse az a pokol lesz. És hogyha mi nem jövünk ki belőle, ha nem térünk meg, akkor, akkor el fogunk pusztulni. És hogy Isten ezt nem akarta, nem akarja azt, hogy mi megmaradjunk a bűnben, hanem azt akar, hogy mi kijöjjünk belőle. És hogy ezért, hogy Isten gondoskodott egy megoldásról erről. Ő elküldi a fiát, hogy egy végső megoldást adjon erre a kérdésre. Ez nagyon érdekes. Na, akkor kezdjünk bele a negyedik fejezetbe. Ki ne hallott volna már két barátunkról, Káinról és Ábelről. Látjuk az első gyilkosságot majd egy nagyon szomorú történet, de ugyanakkor egy nagyon tanulságos is. És olyan érdekes, tudjátok, amikor azt mondják a Bibliára, hogy hát már egy kicsit idejét múlt, idejét múlt ez a könyv, hogy már nem annyira aktuális, de valójában sok ezer évvel ezelőtt történt, ez, történtek ezek az események, de mégis az ember ugyanolyan, a problémánk ugyanaz. Ugyanúgy próbáljuk megoldani a bűneinket, próbáljuk megoldani az életeinket. Képzeld el ezt a helyzetet, sok ezer évvel ezelőtt. Tényleg az ember még csak ilyen nem tudom, mibe járkált, ilyen szörd ruhákban, vagy nem tudom, vagy képzeld el Ádámot is híván, de mégis. Mégis ugyanúgy próbálta megérteni az életét. Nagyon érdekes lesz majd, majd fogjuk látni. Szóval, elsőves. Azután Ádám a feleségével Évává hát, aki megszültek megszültek Káint, és azt mondta, fiút kaptam az úrtól. Nagyon érdekes a, a neveknek a, a jelentése. Fiút kaptam az úrtól, ezt jelenti Káinnak a... a a neve, sőt, úgy is lehetne fordítani, hogy urat kaptam. És nagyon érdekes, hogyha visszáemékezünk a harmadik fejezetre, hogy mit mond Isten a kígyónak. Ugye, ellenségeskedés támasztok közted és az asszony között, a te utódod és az ő utódja között. Ő a fejedet tapossa, te pedig a sarkát Való Valószínű, hogy Ádám és Éva abban reménykedett, hogy születiget jutódjuk, Káin, és ő fogja ezt az ígéretet beteljesíteni. Hogy, hogy ez a fiú majd legyőzi a, a gonoszt, legyőzi ezt, ami történt, és megoldja az ő bűnüket, vagy az ő rossz döntésüket, és ez a fiú hoz majd egy megoldást. Erre az egész helyzetükre. Aztán nem ez történik, ugye tudjuk, de valószínűleg ők ezt gondolták. Ezt abból gondoljuk, vagy abból lehet következtetni, hogy megszületik a második gyermekük, Ábel, második vers, majd újból szült annak testvérét, Ábelt ábel jópásztor lett, Kai Petit fölművelő. Nagyon érdekes, hogy amikor ábel megszületik, akkor ábelnek, nek egy Abel név jelentése azt jelenti, hogy hiába valóság, vagy üresség. Hát nem valami <gül> kedves, de tudjuk, hogy, hogy ilyen ebzekben az időkben, vagyis az ószövetségben jellemekre és helyzetek miatt adtak a szülők ö, ilyen neveket a gyerekeknek. Minden bizonyal megértették azt, hogy nem Káin az, és nem is Ábel az, akire az az ígéret vonatkozik, amit Isten mondott. És minden bizonyal ott volt bennük ez a csalódottság, hogy Bell. hát ez nem jött össze, hogy talán megértették, hogy, hogy ez nem most fog megtörténni. Hogy, hogy Isten nem, nem nem ezekre a gyerekekre, nem, nem Éva az az asszony és nem az ő utódai az az utód aki majd le fogja taposni, vagy le fogja győzni a sátánt és, és le fogja győzni azt ami ennek a következménye lesz le fogja győzni a halált. hogy nem ezek a gyerekek ezek és valószínű, hogy Ádám és Éva emben ott volt ez a csalódottságuk jött ez a ez a kiábrándultság, ez az üresség. Biztos vagyok benne, hogy Ádám és Éva vágyutott vissza arra a helyre, arra az időre, arra a kapcsolatra, amit tapasztaltak korábban ott az Éden kertjében. És azt arra vártak, hogy ez az ő életükben majd megvalósul. Hogy majd az életükben még, még visszamehetnek oda, és helyreáll az a kapcsolat, helyreáll az az időszak, ami volt a bűnbeesés előtt. De ugye nem így történt. És talán valamikor Káin születése után felismerték, megértették, hogy ez nem fog velük megtörténni. És nem tudom miért, vagy hogyan, de ugye megért, vagy lehet, hogy félreértették mindazt, amit Isten mondott nekik, vagy egyszerűen csak akkor esett le nekik, akkor értették meg ezt, hogy hát bizony, ezt nem tudjuk, hogy ez mikor fog megtörténni. Hogy Isten tett egy ígéretet, és az majd be fog egyszer teljesedni. Hogy mikor, hogy melyik asszony, hogy milyen gyermeke, azt nem tudjuk, vagy nem tudják. Egyszer majd a jövőben ez be fog következni. És ez nagyon érdekes, látod, hogy amikor keressük, vagy amikor ö, szembesülünk, vagy, vagy akarunk ugye Istentől hallani, akkor járjunk Istennel, és, és mondjuk hallunk tőle a kérdéseinkre válaszokat, vagy, ö, vagy hallunk Istentől egy ígéretet, akkor bizony az ember hajlamos arra, hogy ö, olyat halljunk, vagy olyat gondoljunk bele, akár amit Isten nem is mondott, vagy nem a mostani időre vonatkozik. Ahogy mondtam a múltonán és az ember nagyon szeretné, hogyha gyorsan és véglegesen megoldódnának a problémái. Azt gondolom, hogy Ádám és Éva nagyon gyorsan vissza akart kerülni arra a helyre. Ők most már tudták, megtapasztalták a bűnnek a következményét. A halált még nem fizikai halált, de azt a szellemi halált megtapasztalták, megtapasztalták az elválasztottságot, megtapasztalták az átkot, Éva fájdalommal szült, képzeld el, Évának, amikor megszült. Hú, kemény lehetett. És aztán, amikor jött a második, hogy ó, mi vár rám, atya ég? És aztán Ádám elkezdett melúzni. Úgyhogy tudjuk, hogy azt ígérte neki Isten, hogy Ádám, ez kőkemény lesz és izzadni fogsz, és ezzel, és bizony, ugye átkozott ez a Föld, és bógáncsot, meg, meg tövist fog neked teremni, és így kell majd harcolni, így kell majd küzdened. És én megtapasztalták, hogy mi volt, és mi lett. Ah, vissza akarok menni, bárcsak visszacsinálnám ezt az egészet. És ugye ugyanúgy azt gondolom, hogy ez, mi bennünk is ez megvan, hogy Óram, elrontottam, óram, ez nehéz, bárcsak ez gyorsan megoldódna, és szeretnénk egy gyors megoldást, egy gyors, gyors menekülést. Ahogy Ádám és Éva nem értette, vagy talán félreértette, hogy ugye nem, hogy káin lesz ez a, az a megoldás. Ugyanúgy mi is, mások is, emberek félreérthetjük, vagy félrevéhetnek minket az ilyen, ilyen elhamarkodott hozzáállás, vagy ilyen elhamarkodott gondolkodás, vagy elhamarkodott dolgok, amikor, amikor hallunk valamit Istentől, de ugye rosszul alkalmazzuk azt, vagy, vagy egyszerűen a mi képmásunkra, vagy a mi elképzeléseinkre formáljuk azt, amit, amit hallunk, vagy amit olvasunk az igében. Ugye hajlamosak vagyunk arra, hogy olyat, olyat tulajdonítsunk az Isten igéretének, vagy Isten igének szavának, amit ő nem mond. Vagy kiszínezzük azt, amit, amit Isten nem színezett ki. Ugye Isten tett egy ígéretet, de azt nem tudjuk, hogy ez mikor, hogyan fog megtörténni. És mi, ahogy Ádám is éves, azt mondjuk, hopp, majd akkor biztos káin lesz az. Hopp, ahhoz biztos most fog megtörténni. Így és így, ekkor és ekkor. De ez nem mindig így történik. Sőt, nem sokszor nem, nem így történik. És annyira fontos, hogy amikor hallasz, hallunk Istentől, akkor, euh, akkor hadd legyünk olyanok, akik ezt több oldalról engedjük, hogy ő ezt megerősítse és megmutassa. Hogy, hogy ne legyünk olyanok, aztán a mi kényelmünk, meg a vágyaink szerint formáljuk Istennek az ígéretét és a szavát. Hogy Isten ezt mostanra adta, és ez most fog megtörténni. Tudod, vigyázz el rád. És nem azt mondom, hogy ez nem történhet meg. De, de olyan sokszor félreértjük, és, és elvétjük Istennek az ígéretét. Azért, mert egyszerűen önzőek vagyunk, és azért, mert akarjuk azt a mi képmásunkra, vagy a mi vágyunkra formálni. És ugye amikor meg nem történik meg, akkor pereskedünk Istennel, hogy Uram, te megígérted, jön az az ábeli név, ugye a hiába valóság, jön ez a hozzáállás, hogy a, ah, Uram, hiába való, ez az én életem. Ez a veled való járás, nem? ez jött le Ádámnak és Évának. Ha, hát, jött még egy gyerek. De hát ez hiába valóság. Ha már nem ő oldja meg az én életemet. Valószínűleg. Hát akkor ez hiába való. És ugye nem is örültek, nem is tudták értékelni azt, hogy mondjuk hogy született gyerekük, és csak az egész szven azt látták, hogy ez mennyire rossz. Ugye azért, mert ugye félreértették. Mert Próbálták a maguk szíves szerint, a maguk elképzése szerint formálni Istennek az igényét. Az ő vágyukra, az ő akaratukra. Mert ilyen önzőek voltak, mert vissza akartak azonnal kerülni abba a helyre. És ugye Isten itt nem hibázott. Nem ő az oka ennek. Hanem Ádám és Éva képzett bele olyat Isten ígéretében, ami nem volt. Amit Isten soha nem mondott. És ugyanígy, mi is. Ah, Isten mondott valamit. Azt ígért Isten, hogy megszabadít. És ez igaz. De tudod, az is igaz, hogy az egész életünkben harcolni fogunk. Haj, miért nem változik ez már az életemben? Tudod, az egész életünkben harc lesz. Hogy mindig harcolni fogunk. Tudod ezt? Hogy mindig lesznek harcaid? Hogy mindig lesz. A testeddel egy vihaskodás. És ez, és ez nem azt jelenti, hogy ah, akkor kit érdekel. Hanem ne legyél ilyen csalódott. Vagy felháborodott, Hogy, na, ah, megint. Na, megint harcolunk kell. Ez lesz. Ebben a testben még vagyunk, ez fog történni. És ugyanígy, ez igaz, tudod, Isten ígért neked valamit. Isten kijelentett neked valamit. Mutatott nekem. Oké. Okay. Amikor hallom ezt az ember, az Isten kijelentett nekem dolgokat. Hú, uh, jó van. Ez nagyon jó. És akkor, fú, ebbe megyek. jaj! és biztos vagy ebben. Jó felé mész. Tudod így, várj ezzel. És ez nem, nem azt akarom mondani, hogy akkor légy hitetlen, meg kéták egy. De, de amikor Isten vezet, akkor ő több oldalról meg fog erősíteni. Hogy Isten mutat valamit az őgéjében, akkor ő, akkor ő ezt fogja máshonnan is közvetíteni neked, vagy mutatni neked. Azt hiszem, hogy oda helyezél a szívedre. Hogy ez nem egy ilyen új dolog lesz. Isten összedette nekem, hogy menjek Etiópiába. És szeretném menni? Nem! De Isten azt mutatta nekem. Bablevesből, husokban, husok által kiírta, tudod, tipikus hely. És akkor, már bocsánat, ezt most egyszer mondtam, de ezt nem ezért mondtam most. Félre ne is megtelek. De hogy én.. Tényleg, tényleg, tényleg uh, Lehet, hogy ez a lélek, tényleg. De, tényleg nem azért, hogy most akkor mondok valami, hogy jó. jó és de máig szeretné is oda menni a bezadást. nekem Isten ezt mutatna, hogy én ezt mondanám Tehát, hogyha a szívedben ez nincs ott, hogyha neked ez ilyen teljesen idegen, akkor azért akkor legyen ott egy kérdőjel. És, és Isten meg fog erősíteni több oldalról. Vezetni fog hogy beszélj olyan emberekkel mondjuk, akik Akikre felnézál, és akikre azt gondolod, hogy igen, ez az ember Istenfélő, jár az Úrral, és az ő tanácsai, ez ott tényleg az Úrfolnak, és megimádkozza azt, és nem mondja saját kúrfőből. Beszélj ilyen emberekkel, és kérd a véleményüket, és forgasd ezt a szívedben, ahogy láttuk ezt például Máriánál, hogy amit ő hallott az ő fiáról, Jézusról, proféciákat, azt ő forgatta az ő szívében. És, és amikor Isten mutatta és vezette, akkor, akkor már nem volt neki ez meglepő. És sokszor ugye félreérthetjük egyszerűen Istent. Miért akarod ezt? Pusztán az önzés miatt, pusztán az ilyen dicsőségvágy miatt, pusztán magad, önmagad miatt? Vagy tényleg az úrtól van ez? Tudod, sokszor Isten azt látjuk, hogy, hogy olyan dolgokba visz, ami felettünk van. Hogy én látok embereket, akik például azért vágyódnak, vágynak a szolgálatra, hogy szerepeljenek. Hogy, ah, én itt akarok elő lenni, és hogy mindenki lássa. Szóval, amikor, És akkor, is, Isten azt ígérte nekem, Kijelentette nekem, hogy én majd pásztor leszek, meg nem tudom mi leszek. Jó. Tudod, lehet, hogy ezt kijelentette, de lehet, hogy nem itt leszel. Lehet, hogy tényleg pásztor leszel. Majd tényleg bárányokat kell fizikailag legártetnem. Ki tudja? Lehet, hogy így érted félre. hogy lehet, hogy 15 gyereked lesz, és az, az már egy kis gyüli. És ott majd kell pásztorolni tényleg, képzeld el. Egyszerűen lehet, hogy csak fére érted. És félrejöjtjük Istennek szabad. Tudod, és hogyha Isten ígélt valamit, ha Isten mutatott neked valamit, akkor forgasd a szívedben, imádkozz azért, és tudnod kell, hogy Isten a legjobbat akarja. És azért, mert milyen bukottak vagyunk, mi ezt félreérthetjük. És uh, lehet, hogy Isten máskor és máshogyan fogja ezt elvégezni. És nem úgy, hogy ezt mi gondoljuk. Csak gondolj bele, ahogy Mózes életére gondolsz. Isten elhívja őt. Mózes, te fogod megszabadítani Izraelt Egyiptomból. Te leszel a vezetőjük. Ki már a nép közé, látja, hogy egy egyiktomi bántalmazza az őt barátját, vagy az ő nemzetségéből való embert, egy zsidó, fogja magát, ti. kész, megöli. Mit csinálsz? Én, Isten elhívott, kész. És azt gondolta, hogy majd ebből megérti a nép, hogy ő lesz a vezetőjük. És aztán mi lesz belőle? Következő nap két zsidó vitázik, és oda megy békét teremteni, és akkor azt mondják, hogy mi van, majd engem is meg fogsz ölni. És kitudódik ez az egész, és Mózesnök menekülnie kell. És aztán, 40 év, puszta. És Isten mondott neki valamit, de egészen másképp lett, máskor, máshogyan. Most nem fogjuk végigvenni az egész életét Mózesnek, de, de egész másképp valósult meg. Igaz? Vagy gondoljban hogy József életében. Isten megmutatta neki álomban, hogy, hogy ő felette lesz a szülei felett, a testvérei felett, pedig a legkisebb volt. És abban az időben ez a legkisebbnek aztán tényleg csend volt. Így, te vagy a legkisebb srác, menj oda hátra. És mit mi akarsz te lenni, nagyobb tőlünk? Na jó, ez, ez is nagy probléma, de hogy ez apánknál, húha. Tehát ott az ilyen, tehát ilyen hazaárulás, hogy nem tudom, mintha a, nem is tudom, mi ellen mennél. És Isten megegérte Józsefnek, de aztán egészen másképp lett az, ahogy ő oda került a családjának a, az élére, és ugye nem csak a család, hanem az egész világban a második legnagyobb ember lett. És tudod, amikor, ezt, amikor Isten mond neked valamit, akkor forgasd a szívedbe. de ne sietest ezt. Mert ha Isten azt megígérte, akkor az be fogja teljesíteni, és vinni fog abban. És olyan sok én embert látunk. És igazából ezt látjuk az igében valahogy, hogy Isten elhív embereket, Jézus elhívja a tanítványokat, és rögtön nagyon okosak voltak sokszor, nem? Áj tudjuk mi ezt Jézus, majd megoldjuk. De, de Isten egész, egészen másképp valósította meg bennük, és máskor, és máshogyan, mint hogy ezt mi gondolták, vagy, az, vagy, vagy ahogy ők ezt gondolták. Tehát itt van Ádám és Éva, és egyszerűen csak lehet, hogy itt csalódottak. Csalódott vagy, mert Isten nem tesz dolgokat, vagy másképpen tesz csalódott vagy az ígéreteiben. De ő nem hibázott. A hiba mindig bennünk van. És, és ez olyan jó, mert Isten viszont, amikor megteszi, amikor belevisz abba az ígéretbe, az sokkal jobb lesz, mint hogy mi ezt gondoltuk. Sokkal nagyobb az áldás, mintha akkor megkaptuk volna. Sokkal bőségesebb, sokkal gyönyörűbb és sokkal táplálóbb az, mint, mint, hogyha akkor is úgy megkaptuk volna, hogy mi szerettük volna. És ez mennyire igaz itt is, nem? Hogy Isten sokkal nagyobb volt az ő terve, az emberre, Sokkal többeket akart megszabadítani ezen keresztül. Menjünk tovább, olvassuk a harmadiktól az ötödik versig. Egy idő múlva káin áldozatot vitt az úrnak a földgyümölcséből. Ában és vitt az elsőszülött bárányokból, a kövérjükből. Az órá tekintett Ábelra és áldozatára, de kányra és áldozatára nem tekintett. Emiatt Kány nagy haragra gerjett, és lehorgasztotta a fejét. Mi a különbség a két áldozat között? Miért tetszik Istennek az egyik, és miért nem tetszik neki a másik? Az egész történetet a zsidók 11. rész 4. verséből fogjuk igazán megérteni, mert ott elárulja nekünk az író, hogy Istennek azért tetszett Ábel áldozata, mert Ábel hitáltal ajánlotta fel, ugye ezt olvassuk, hogy hitáltal ajánlott fel Ábel értékesebb áldozatot, mint Káin. Káin hit nélkül közeledett Istenhez. Az ő közeledése egy üres, gyenge emberi közeledés volt Isten felé. Egy olyan próbálkozás, amivel az ember próbálna bebizonyítani, hogy ő meg tudja oldani ezt a problémát. Meg tudja oldani az a bűnnek a problémáját, az elválasztottságnak a problémáját. Ez egy olyan fajta közeledés volt kány részéről, amit Isten soha nem akart, és amiben Isten soha nem is gyönyörködött. És amit Isten soha nem is fogadott el. És bár vita van azon, hogy Isten elfogadta volna azt az áldozatot, hogyha hittel viszi, még akkor is, hogyha ez nem egy véres áldozat. De talán... Talán, hogyha Káin hittel közeledett volna Istenhez, akkor megérti, hogy szükséges egy helyettesítő, véres áldozat. És nem elég nem elég egy ilyen ö, a földi a gyümölcse, hanem szükséges a halál, szükséges a kiontott vér a bűnért való áldozat miatt. És vajon Ábel miért vitte ezt? Vagy mi, mi az, ami miatt Ábel hit, És ugye ez a nagy kérdés, hogy mi volt kettő között a különbség? Mi az, ami Ábelnek így beugrott, vagy bekattant? Biztos vagyok benne, hogy Ábel hallotta ezt a történetet. Talán, talán a szüleitől, vagy talán az Istentől, ki tudja hogy egy állat kellett, egy állatnak az életét kellett feláldozni, azért, hogy Ádám és Éva kapjon egy kényelmes ruházatot. Hogy befedje az ő mesztelenségüket. Befedje a bűnnek a következményét. És ehhez egy állatnak meg kellett halnia. És ugye Ábel hallotta ezt, hitte ezt, ugye a hit hallásból van, ezt mondja az ige nekünk, és ez alapján közeledett Istenhez. Hogy hallotta, hitte, és azt mondja, hogy én is ezt fogom tenni. Én is így közeledek Istenhez. Hozok egy véres áldozatot hitáltal. Ábel nem akart valamit adni Istennek, hanem abban hit, hogy valaki más halála, áldozata lesz elég, vagy azt fogja elrendezni az én adósságomat. És ugye ez az alapja az evangéliumnak. Ez az evangélium, hogy nem én, hanem valaki más. Hanem Isten helyettem megoldja az én, én szükségemet, az én hiányosságomat, az én bűneimet. Nem én, hanem ő fog meghalni helyettem. És ugye ez egy olyan... Ez egy olyan alapigazság, ami nem szabad változtatnunk. Hogy Isten egy olyan Isten, aki, aki ajándékozó, vagy adakozó Isten, és nem egy olyan Isten, aki valami adakozást, vagy ajándékot vár az embertől nem elfogadni akar hanem adni akar Fázolt? mi nem tudunk istennek adni ő ad nekünk van egy nagyszerű kommentáríró, Charles Harry megkintos ez nem a mekintos nem a mekintos kép. Nem, nem a... és ő írta ezt, ezeket a gondolatokat erről. Nagyon tetszik. Az ember nagyon szeretné Istent elfogadóvá tenni, mint ajándékozóvá. De nem lehet, mert jobb adni, mint venni. Mihelyst egy ember arra vetemedik, hogy Istennel szemben előbb adó legyen, felhangzik Isten válasza, ha megéhezném, nem mondanám meg neked mert sem embereknek kezeitől sem tiszteltetik, mintha valami nélkül szűkölködne, holott ő ad mindenkinek életet, leheletet és mindent. Isten nagyon egyértelmű ebben, hogy az ember nem tud neki semmit adni. Képtelen neki bármit is adni. Az ő üdvösségért cserébe mindent Isten ad. És, és igazából ez egy Isten káromlás azt gondolom, amikor mi próbálunk meg megfelelni. Amikor mi próbálunk adni valamit ezért cserébe. És ugye ez, ez egy nagyon fontos alap, hogy mi nem tudunk. Képtelenség lehetetlen. Ez olyan, minthogyha ha a világ leggazdagabb emberének Szeretnél valami értékeset adni, mondjuk. Igaz? Mi mindig karácsonyk olyan bajban vagyunk. Mit hagyjunk a dédiknek? 80 év körül, mindenük megvan. Nekem nem, igazán, mire nem szükségen. Ne vegyetek. Tényleg, ugye nem tudsz mit tenni. En? Boxcasztion, igen. <gül> jó, látok, jó ötlet. És, és, és mit tudsz venni, mit tudsz adni Istennek? Ugye semmit nem tudsz. Képtelenség. És ugye ez a fajta gondolkodás, ez a fajta hozzáállás kellene, hogy legyen bennünk. És Isten szóval nagyon egyértelmű abban, hogy mi hogyan közeledjünk hozzá. Isten ezt lefektette az ő igényében. Ezt látjuk. Már az Biblia első részeiben. És ö, nem mondhatja azt az ember hogy én jobban tudom, van egy jobb ötletem, van egy, fú, ez annyira szent ötlet, egy annyira különleges, egy annyira egyedülálló. Fú, ez kell. De nem. Nem. Ez nincs Istentől. Azt mondja Pálapostól a Galata 1.8-ban, hogyha szintén mi vagy egy mennyből való angyol, angyal hirdetne is néktek valamit, azon kívül, amit mi néktek hirdettünk, legyen átok. Legyen átkozott. Minden más ezen kívül átok alatt van. És átkozott. Minden más próbálkozás, hogy az ember megközelítse Istent, az átok alatt van. És Káin példája, ez egy nagyon jó példa erre. Káin Közeledése Istenhez, az a kájféle közeledés, az átkozott. Az nem működik. Hogyan közeledsz Istenhez? Hogyan közeledünk Istenhez? Ugye, vagy Jézus, vagy Jézus. Nincs más. Azt mondta Jézus, hogy én vagyok az út, és nincsen másik. Senki nem mehet az Atyához, csak rajtam keresztül. Csak én nem lehetséges. Nincs még egy. Azt mondja Pál, hogy az átok. Azt látjuk itt is, hogy ez átkozott. És mit látunk még itt? Milyennek a következménye? Káin, hogy megy el ebből a közeledésből? Ugye egy lehorgasztott fejjel. Ugye Ábel biztos, hogy nem így ment el. Ábel, az, az ábe, ahogy ábel közeledik Istenhez, az mit fog eredményezni az életünkben? Békességet. Az békességet. De amikor mi úgy próbálunk Istenhez közeledni, hogy én majd hozok valamit, én majd teszek valamit, az ilyen keserűséget, ilyen szomorúságot fog hozni, Mindig azt fogod érezni, mindig azt fogjuk érezni, hogy ez nem működik. Hogy nem, nem kerültem bele, nem kerültem oda, abba, arra a helyre, amit, amit akarok, amire vágyódom. És ott lesz ez az, az elkeseredés, ott lesz az, az üresség, a csalódottság. Hogy annyit tettem, hogy én is csináltam ezt. És lehet, hogy azt látod itt embereken, hogy te ugyanazt csináljak. Fölroppanok. Hát jövök én is tülibe. Szolgálok. Jó imádkozom. Mindet meg ugyanazt csinálom, mint ő. És nekem az nem működik. Ő neki öröme van, én nekem meg keserűség. Mi? Hát lehet, hogy azért, mert ezek által közeledsz Istenhez. Hogy ezeket mutatod Istennek. Hogy én dolgám, ezt teszem, ezt teszem, ezt teszem. Ez olyan, mint amikor Káin hozza a földnek a gyümölcsét. Az ő munkájának, az ő két kezének a munkáját, az eredményét. Ezt csináltam, ástam, ültettem, kapáltam, vetettem, mindent, tessék, learattam, itt van. Ezt én eredményeztem, ez az én munkám. Uram, olvastam, imádkoztam, bőtöltem, ezt csináltam, azt csináltam, tessék, fogadd el, fogadj el engem. És tapasztalt, hogy nem, panuska. Sipít. Most. Köszönöm. Ő a kislányom volt, aki hallgatja ezt, tehát nem valakit kizavartam a gyűlőből. Szóval, ez az, amikor, amikor nem fogjuk megtapasztalni ezt az békességet. De mi elengedjük ezeket, és azt mondjuk, hogy én Jézus által, az ő áldozat által közeledek Istenhez. Hogy én nem hozok semmit, mert nem is tudok, hanem hitáltal hozom őt, hitáltal elfogadom azt, amit ő tett, akkor békességem lesz, akkor örömöm lesz. És járhatok abban, abban az kapcsolatban, amit Isten rendelt. És ugye sokszor olyan, nem is lehet ezt észrevenni, kívülről ez nem látni. Ó igen, hiszek, hiszek, mondjuk. De járunk ebben. Hogy ez az alapja az életünknek. És nem a mi cselekedeteink. Nem a mi próbálkozásaink. Ábel békével megy el, Káin keserűséggel. Nézzük tovább, 6-tól 8 -ig. Ekkor azt kérdezte Káintól az Úr, miért gáljattél haragra, és miért horgasztod ha, le a fejedet? Hiszen ha jót cselekszel, emelt fővel járhatsz. Ha pedig nem jót cselekszel, a bűn az ajtó előtt leselkedik, és rád vágyódik, te uralkodj rajta. fajta. Egyszer azt mondta Káint testvérének, Ábelnek, menjünk ki a mezőre. Amikor a mezőn voltak, rátámadt Káint testvérére, Ábelre, és meggyilkoltam. Hogy mennyire csalódott volt, Káin, jön ezzel a lehorgasztott feljel, ezzel a csalódottsággal, a kiábrándultsággal, hogy én mennyit bűriztem, melóztam, és Isten mégse fogad el, mégse fogadja el. Itt van a tesó, mint az öcsike, és ő meg nem is, nem, ő nem csinált semmit, és akkor az új áldozatát, uram, meg elfogadod is. Mennyire ilyen keserű, kiábrándult. De nagyon érdekes, látod, hogy Isten nem ábrándult ki Káinból, ő nem csalódott. Ő szeretné, ha Káin is megérteni ezt. Hogy Isten álfogadása nem azon alapszik, hogy ő mit tesz, hanem azon, hogy Isten mit tesz. És hogy ebben kell járni a Káinnak is. Hogy Káint, te nem tudod helyrehozni, én hozom ezt helyre. Az én áldozatom hozzá ezt helyre, nem a tiédé. És tudod, hogyha az Istennel mint kapcsolatunk mindig azon alapul, hogy mi mit tudunk adni neki, mit hozhatunk neki, akkor abban mindig keserűek leszünk. Keserű leszel Istenre, meg keserül leszel a testvéredre is. És itt látunk, bűnre fog vinni. És nagyon érdekes az is, hogy uh, látod, kétféle módot látunk az Isten felé közeledésre. Ez a káinféle és ez az, az ábelféle. És azt látjuk, hogy a Káin közeledés mindig üldözi az Ábel féle közeledést Isten felé. Uh, Gondolja arra, amikor a vakon, vakon született fiút Jézus meggyógyítja, hogy ez szombat napon János Evangélium a 9. fejezet. Mi történik? Meg, meg, meggyógyul ez a vakhozletet fiú. Se, se, soha, semmikor senki nem tett ilyet, és soha, semmikor, senkivel nem történt ilyen. Egy vakhozletet embert meggyógyul. <gül> és senki nem örül neki a vallási közül, hanem hát hogyan lehetséges ez, és ugye próbálják megfejteni itt a dolgokat? A lényeg a történetnek az, hogy ezt a srácot ezt kiüldözik a, a zsinagógából, ugye nem lehet a közösség tagja. Ez a fiú meggyógyul, meg is tér, jön Istenhez, közeledik Istenhez, de ez a Gágyú-féle közeledés, ez üldözi őt. Ez elüldözi. Mert azt mondja, hogy ezt nem fogadjuk el, hogy, hogy Jézus, és te Jézussal jársz, hogy a Jézus téged meggyógyított. Tehát ez a fajta kájni közövés, ez a vallásos, ez az én cselekedeteim, ez mindig üldözi. Mindig üldözte, és mindig üldözni is fogja. Ma is ez történik hogy a vallás az mindig üldözi azokat, akik igazán hisznek. Ugye ma is nagyon sok egyház egyház üldözi az igazi hívőket. Nem mindenki, de nagyon sok. És ugye a sikereket, a gyümölcsöket megkérdőjelezik és küldözi, és el akarja taposni, el akarja tüntetni, ahogy Jézust is, és ez mindig így volt. És mit tesz Jézus, ez nagyon érdekes, látod? És ez jegyezd meg, mert emberekben mindig csalódni fogunk. De mit tesz Jézus? Ő megkeresi ezt az embert. A nagy vallás, a nagy egyház, a nagy, nagy, nagy, nagy templom, mi vagyunk, az Isten népe. Ezt az embert elődözi. De mit tesz Jézus? Ő elmegy és megkeresi. Látod a különbséget. Hogy Jézus ilyen. Nekünk nem az egyházban kell bízni. Nem a nagy nevekben vagy a titulusokban. Mert igazából azt látjuk, hogy nagyon sokszor az üldözni fog, hanem Jézusban. Mert Jézus megkeresi. Ez, meg megkeres. ez meg megkeresi ezt az embert, akit elvetettek, akit elzavartak, akit kigúnyoltak. Ő meg elmegy és megkeresi. És ez milyen nagy, nagyon nagy különbség. Menjünk tovább, olvassuk a 9. verstől. Akkor az Úr ezt mondta Káinnak. Hol van Ábel a te testvéred? Káin ezt felelte. Nem tudom. Talán őrcője vagyok én a testvéremnek. De az Úr így szólt. Mit tettél? Testvéred kiontott vére kiállt hozzám a földről. Most azért légy átkozott, kitaszítva arról a földről, amely megnyitotta a száját, hogy befogadja a testvéred kiontott vérét a kezedből. Ha a földet műveled, nem adja többé neked termő erejét, Bújdosó, és kóborról leszel a földön. Isten pontosan tisztában az, hogy mi történt. De Káinnak ad Isten egy ilyen lehetőséget arra, hogy bevallja, vagy megvallja meg, egy ilyen lehetőséget a megtérésre, a megbánásra. Káin, hol a tesód? Szülőként mi is szoktunk éneket csinálni a lányokkal, hogy feltenni nekik olyan kérdéseket, amikre tudjuk a válaszokat. Csak ugye próbálunk nekik segíteni ezzel, hogy, na, uh, Anna itt van, majd el tudja mondani, hogy, uh, hogy helyrehozni azt, amit esetleg hibáztak, amit elrontottak. Mert uh, gyerekkülcök elő szeretettel hagyják szert a szél a dolgaikat. Még azt is, ami fontos, értékes. Az egyik ilyen sarkatos pont az óra, de hármiknek van órája, és nem tudom, és melyik őkkel volt, megtaláltam az egyiknek az óráját a hátizsákomba, de már jó néhány napja, hete ott lapult, de elteszem. Na, nem tudom tényleg, melyik volt, ezért nem mondok nevet. Mondok, na hol van az órád? Hát nem tudom, jön a válasz, de ugye addig nem kereste, vagy próbálta ugye azt mondani, hogy hú, lehet, hogy elveszett, sokszor van ilyen, és akkor tudom, hogy na, itt van, bogaram, és ugye, nem, lényeg az, hogy próbálom kihozni ezt, hogy akkor mondja, hogy áh, apua, elvesztettem, a... bocsi, sajnom, mit tudom, tehát, hogy így ne, ne azt tanulják meg, hogy próbálom, próbálom valahogy átusolni, vagy kimenekülni, kikerülni a szembeszülést ezzel, hogy valamit árontottam, hanem hogy figyeljetek, igen elrontottak, vagy lehet, hogy lesz ebből egy kis letolás, de hogy hozzuk ezt föl, hozzuk így a napvilágra, hogy el tudjunk ezzel bánni. Bármi is az egy, egy hibás döntés, vagy egy cselekedet, vagy egy, egy rossz dolog, amit megtett, de hogy ez helyre, hogy ez kijöjjön, ki kitudódjon. És ugye Istennek is ugyanez a vágya, hogy Káin, gyere, gyere is, intézzük ezt el, hadd jöjjön ez a felszére, hadd jöjjön ez a világosságra. Mert Istennek a vágya az, hogy mi megtérjünk, hogy, hogy legyen bennünk egy olyan alázat, hogy ha hibázunk, akkor azt mondjuk neki, hogy elrontottam, hogy elhagytam valamit, valami értékeset, valami fontosat, és hogy én hibáztam. És nem azt akarja Isten, hogy mi megtanuljunk magyarázkodni, meg kibúvókat találni, vagy megtanuljuk takargatni a bűneinket, hanem az Isten célja, hogy amikor van valami, akkor azt mi hozzuk hozzá. Ne az legyen a cél, hogy próbáljam ezt magam jobb színbe feltüntetni, hogy a másik a hibás, ugye a felelősséget áthárítani, hanem, hanem az legyen bennünk, hogy Uram, elrontottam. Káin ugye ez a, ez a tipikus, hogy hát, mi van én nekem, kell tudnom a testvéremről, ki vagyok én. Ugye próbál kikerülni, próbál magyarázkodni. És tudod, mikor szembesítve vagy, amikor Isten így szembesítve, hát, gyerekként, mikor a szüleit, hogy helyei, hey, akkor legyél gyors arra, hogy megvalljuk a bukásainkat, a bukásaikat. És tudod, azért, mert a helyreállítás is azonnal fog jönni. Nagyon érdekes, ez pont napokban történt velem, hogy eh, hallottam, eh, Valamit szembesültem valamivel az életemmel kapcsolatban, és azt gondoltam, hogy hát ezt elrontottam. Hogy bizony ez a dolog, amit én teszek az életemben, vagy ahogy én ezzel bánok, ez nem jó, nem Isten szerinti, és igazából egy bűn. És, és nagyon féltem, mert ilyen hallottam amit, hogy új, mondom, ennek komoly következményei lehetnek. És nagyon ilyen lelkiismeretfordulásom volt, hogy áj, és itt vagyok, mint pásztor, és, és gyerekeim is hitel rákérdeztek egy ilyen hasonló témára, és, hú, mint apa is, á, ez, ez nagyon, nagyon, rossz, nagyon rossz volt. És euh, én sem vagyok külön, hát akkor próbáltam ezt így meg magammal megbeszélni, hogy hát ez még soján gáz, vagy nem tudom, és euh, leültem, ne elkezdek készülni a Bibliórára, és akkor olvasom a történetet, hogy ugye a, a bűn az ajtó előtt leselkedik, rád vágyódik, te uralkodj rajta, ó, oh, uram, kész vagyok, tehát itt engem itt ez a bűn, és tönkre tesz, és legyőz, mint Káint, És mondom, ah, okay, ez, most, okay, nem várok, ezt el kell intéznem. És ah, nem, mert beszélnem kell, valaki, vagy hívja föl, és felhívtam egy pásztor barátomat, aki tudtam, hogy el tudja hordozni az én bukásomat, és, ö, és ugyanakkor gyakorlati dolgokban is ö, tud ebben tanácsot adni. Tehát tudtam, hogy ő jártas ezekben a dolgokban, amivel én itt harcolok. És ö, felhívom, mondom neki, hogy figyelj, ez van, és akkor úgy érzem, hogy ez bűn az életemben, és szeretném, hogy ez gyakorlatilag is meg tudnánk oldani. És akkor mondom neki, mondom, mondom, mondom, és hogy csak a szavamba vág, és hogy figyelj Peti, rád ez nem vonatkozik ezért és ezért a törvény miatt. És tényleg? Igen. Oh. És annyira, ah, annyira jó volt hogy ez, a, amikor így lekerül volt egy teher, hogy oh, oké. Okay. Tehát egyrészt nem rontottam el, Máskor árultam azért, én jöttem. De, de másrészt meg ez a, tudod, ez a felszabadítás, hogy oké, okay, ezt én kihoztam a napvilágra, és Isten válaszolt is rá. És azért mondom ezt el, hogy, hogy bár, ugye itt most nem követtem el bűnt, de de a, arra jó ez a példa, hogy lásd, hogy amikor Isten elé hozzuk, Isten világosság elé hozzuk a mi bukásunkat, vagy a bűnünket, akkor az ő helyreállítása, vagy az ő megoldása is azonnal lé. Hogy ez a gondolkodás, ez a hozzáállás, ez fontos. Ne próbáljuk mi, ahogy én is a napokban, vagy az órákban úgy voltam, hogy próbálom ezt így megoldani, és megmagyarázkodni, és igazából tudtam, hogy hát igazából ezek csak ilyen kifogások. Hanem hozd Isten elé. És ne félj Isten elé ezt hozni. Nem magyarázkodj. Ne tegyél úgy, mint Káin. Ne, prób ne próbáld magad jobb színbe feltüntetni, hanem hozd Isten elé. A János első, János első levele, egy első részt, 9. versében azt olvashatjuk, ha megvalljuk bűnünket, ő hű és igaz, hogy megbocsássa a bűneinket és megtisztítson minket minden hamiságtól. Ez annyira lényeges, hogy hozd, hozd és hozd, és ne félj. És tudod, sokszor az is segít, hogy mondd el ezt valakinek. Ez nagyon, ez nagyon ciki tud lenni, igaz? uff valakinek elmondani. Én, én ezt a feleségemnek szoktam elmondani, ő is nekem a, a bűneink, és ő előtte is ciki, tehát itt. De, de tudod, ez egy jó dolog, amikor mi felhozzuk ezeket. Főleg egy házasságban, de, de ha van valami az életedben, akkor bátorítanak, hogyha most ezt nem mondd el, nem kell kijönni, és ő, most elmondom mindenki előtt, hogy ez nem így történik, hanem ha van olyan tesót az úrban, ha van olyan valaki, aki, aki ezt el tudja hordozni, neki, tudod, hogy nem fog, úristen, de ilyen Akkor, hanem akkor mondd el, ez jó ilyen napvilágra hozni, így is, ezeket a gyengeségeinket. És tudod, ha neked valaki így elmondja, akkor bátor is őt, és segítsd őt, hogy vigy vigyétek az Úr elé ezeket. Menjünk tovább, 13-tól, is befejezzük a, a, a részvégéig. Ekkor Káin ezt mondta az Úrnak, Nagyobb a büntetésem, sem úgy elhordozhatnám. Így elűztél ma erről a földről, el kell rájtőznöm színedelől, bujdosó és kóborról leszek a földön, és meggyilkolhat, és meggyilkolhat bárki, aki rám talál. De az úr azt felelte neki, nem úgy lesz. Ha valaki meggyilkolja Káint, hétszeresen kell bűnhődnie. Ezért jelte az úr Káinra, hogy senki se üsse agyon, ha talál. Ezután elment Káin az úr színe elől, és letelepedett Nót földjén. Identől keletre, és Káin a feleségével hát, aki terhesnek, és megszülte Énokot. Majd várost épített Káin, és a fiai nevéről én. Fia nevéről Énoknak nevezte el. Énoknak Irát. Irád, Irád nemzette Mehújáért, mehujáél nemzette Metusáért, és Metusáért nemzette Lámeket. Lámek két feleséget vett magának, az egyiknek Ádá volt a neve, a másiknak Cillá. Ádászült egy jábált, ő lett a sátorlakók és pártrok ősatja. Testvérének Júbál volt a neve, Őret minden citerás és fuvolás ősatja. Cillá is szült, Tubalkáint, mindenféle réz és vasszerszám mesterét, továbbá Tubalkáin hugát, Noámánt. Egyszer azt mondta <coughs> Lámek a feleségeinek, Ádá és Cillá, hallgassatok szomra. Lámek asszonyai, figyeljetek mondásomra. Embert ölök, ha megsebez, gyermeket is, ha megüt. Ha hétszeres a bosszú Káinért, szeres Lám, az Lám megért. Ádám újból feleségével hárt, és, azt, és az fiút szült, és Sétnek nevezte el, mert azt mondta, adott nekem Isten más utódot. Ábel helyett, akit meggyilkolt Káin. Sétnek is született fiam, akit Enosnak neveznek el, ekkor kezdték segítségével hívni az úr nevét. Röviden két nagyon szomorú következményt látunk itt. Az egyik, hogy Káin nem ismeri el a bűnét, vagy nem tudja, hogy van megbocsátás, hogy lehetséges helyreállítás. Tud, ez egy nagyon szomorú következmény, hogyha valaki így tekint az életére, vagy a bukásaira, a bűneire, hogy ez helyrehozhatatlan, vagy megbocsáthatatlan. Azt látjuk, hogy ennek az a következmény, hogy el fog merülni ebben, és az élete távoli lesz Istentől. Ja, azt mondtam neked előbb, hogy legyünk ilyen gyorsak Istenhez vinni a bukásainket. És mert Isten is gyors a megbocsátásban. De most azt is mondom neked, hogy legyél gyors abban, hogy alkalmazod ezt a te életedre. Hogy el is fogadod azt. Gyorsan viszem az Úrhoz, ő gyorsan adja is, de gyorsan fogad is azt el. Alkalmazd is az életedre, hogy van megbocsájtás. Hogy Isten nem, nem haragszik. Ha te őszintén viszed az Úr elé, akkor ő megbocsát neked. Fogadd el gyorsan Istennek a megbocsájtását. Ne habozz és ne kételkedj, hogy Isten komolyan gondolja. Isten komolyan gondolja. Isten biztos, hogy szeret. Igen, Isten szeret. És ne süppedj el ebbe bele ebbe az ilyesfajta kételkedésbe, mert mindezt távol fog tartani Istentől, és alkalmaz magadra, hogy ez igaz volt Dávidra, igaz volt Péterre, igaz volt Mózesre, vagy bárki másra, ez igaz rád is. Káin nem ismerte Istennek a jellemét. Ugye olyan nagyra tartatta az ő bűneit, hogy azt gondolta, hogy erre nincs megoldás, hogy megbocsátás. És ugye az volt itt a baj, hogy, hogy nem az volt a baj, hogy nem ismerte fel, hogy ő bűnös, mert látta, ugye, hogy ez rossz. De... Nem látta a szükségét, a, a, hogy nekem szükségem van Istenre. Nem látta azt a szükséget, hogy nekem kell az Isten. Nem akarta, vagy nem kívánta Istennek a kegyelmét. Én nem volt tudatában ennek az állapotának, hogy mi is ennek a következménye. Sajnos káimban nem volt egy sóvárgás Isten felé. sajnos Káinnak az volt az egyetlen vágya, hogy kikerüljön Istennek a közelségéből. És azt látjuk, hogy ő belevetette magát ebbe a világba, és a világnak a dolgaiban. És ahogy mondtam az óra elején, nagyon érdekes, hogy ezt tette Káin is, és ezt teszi ma is az ember. Hogy megpróbálja ezt a bukott világot feldíszíteni. Mit tesz Kány? Várost épít, van zene, vannak különböző anyagok, miket megbunkálhatnak, amivel könnyebbé teszik az, teszi az életüket, jobbá teszi az életüket, elviselhetővé, művészetek vannak, zene van, próbálják magukat, ugye azt is olvassuk, hogy a leszármazott, ilyen tekintélyes embereket faragnak magukból, és ez az a törekvés, ami van az emberben. Az ember beleveti magát a világba, és megpróbálja magát, megpróbálja azt feldíszíteni, megpróbálja magát elismertéteni, megpróbálja ezt a világot ilyen szépé tenni. Azt, ami átok alatt van. Ugye azt, ami átok alatt van. Azt, amiről azt mondta Isten, hogy ez több is fog teremni. És nagyon érdekes, hogy azt mondja Isten, hogy a Ábel vére kiált. de nagyon érdekes, hogy Káin ezt a kiáltást, Káin a bűnének a kiáltását elfolytja. Elfolytja a sípokkal, a citerákkal, mindenféle kincsekkel, hírnével, gazdagsággal. Milyen érdekes ez a kép, igaz? A kormai Káinjai, a mai ember ugyanezt teszi. Van egy kiáltás 2000 évvel korábbról. A keresztről való kiáltás. Elvégeztetett. Ezt a kiáltást az ember elfolytja, elhallgattatja. Felhangosítjuk a zenét, felhangosítunk mindent, megpróbáljuk ugye elhallgattatni. Betölteni minden mással. Zenével, művészettel, pénzzel, kapcsolatokkal, szép dolgokkal. Megpróbáljuk az életet feldíszíteni, igaz? Mint ahogy Kájn is tette. A kérdés az, hogy te mibe veted az életedet? Mi az, amivel mi betöltjük az életünket? Mi az, amivel betöltöd a te világodat? A lázadással, ezzel a kány dolgokkal, az ideglenessel? Vagy engedjük Istennek? Engedjük az az atyának, hogy építsed, ő díszítse a mi életünket. Ne a, ne a mulandóval, hanem a maradandó kincsekkel, az örökké való kincsekkel. Engedd Istennek, hogy, hogy ő díszítse fel az életedet. Dobd el, ves véget ezeknek a mulandó dolgoknak. Ha hibáztál, ha ez igaz rád, akkor legyél gyors a megtérésre. Vidd gyorsan az Úr elé. És alkalmazd a kegyelmet. Alkalmazd Krisztus keresztjét az életedre. Tudd, hogy Isten örökkévaló szeretettel szerett téged. És nem választhat el az ő szeretetétől téged semmi. Gyere, és élj vele, és kövesd őt. És, és ne, ne akard ezt a világot. És ne fogj el azt a kiáltást, ami jön a keresztről. Szoktuk énekelni, hogy él még a kiáltás, igaz? Ott van, ott van. Ez valóságos, ez igaz most is. Jézus a te bűneidért is meghalt. És nincs már semmi tartozásunk, nincs már semmi károsztatásunk. Fogadd el, és alkalmazd. És élj ebben. imádkozzunk. Uram, köszönjük neked. És köszönjük a kegyelmedet, azt a, gyönyörű, azt a gyönyörű szeretetet, azt a hatalmas, végtelen, soha el nem múló szeretetet, ami van felénk. És Uram, itt vagyunk, és hozzuk eléd, Uram, minden gyengeségünk, bukásunk, bűnünk, minden titkos bűnünket. Uram, bocsáss meg nekünk. Bocsáss meg nekünk, amit tettünk, amit az elmúlt héten, az elmúlt napokban. Uram, hozzuk elét, és kérjük, hogy vedd el. És Uram, köszönöm, hogy Te hű és igaz vagy, hogy Te megbocsájt ezeket nekünk. És öltöztes fel minket abba a szentségbe újra, amiben, amit adsz nekünk Jézusban, amiben, így, amiben beleburkolózhatunk, amiben betakar, amit befed, ami kényelmes, ami ami teljesen elfedi a mi gonoszságunkat. És, és köszönöm, Uram, hogy ezt Te ingyen adod nekünk. Köszönöm, hogy nekünk ezért nem kell semmit tennünk. Köszönjük, hogy jöhetünk úgy, mint Ábel, hitáltal, nem a mi, mi áldozatunk, a mi, mi kezeinknek a munkájával, hanem, hanem a Te munkádban gyönyörködünk, és a Te áldozatatot hozzuk, arra hivatkozunk. És, és köszönöm, Uram, hogy hogy ezt nekünk tulajdonítod. És kérünk, Uram, hogy áldj meg minket, segíts nekünk járnunk ebben a világban tisztán, és, és nem, nem ebben a világban lány az örömünket, hanem Te benned. És köszönöm, hogy Te benned van az igazi öröm. És segíts nekünk, Uram, rátekinteni és veled járni. Áld meg, Uram, az előttünk való hétvégét, adj felfrissülést, adj erőt, és Uram, hozzá minket vasárnap, hogy újból együtt legyünk a Te jelenlétedben. Szólj hozzánk, taníts minket, Úr Jézus, és ments meg, Uram, ments meg a körülöttünk lévő embereket. Hozd ki őket, Uram, a posztulásból, és áld meg őket. Jézus nevében imádkoztunk. Amen.